третє. Місця розташування штабів, вузлів зв'язку, аеродромів, складів тощо. Четверте. Наявність оборонних споруд, їх характер по річці Вісла і в районі Кракова. Зв'язок із центром тримати по радіо. Полковник із штабу фронту Ознайомив нас із обстановкою у Кракові. Він же розповів мені про долю групи Львіву, закинутої у район Кракова у квітні 1944 року. Неудачі переслідували їх з першої ж хвилини. Викинули львів'ян далеко від визначеного місця. Проте і інші групи опинялись у подібних ситуаціях. Траплялось, гинули, так і не приступивши до виконання завдань, або замовкали на дні тижні і виринали з небуття, коли вже не залишалось ні крихти надії. Однак те, що трапилось із групою Львів, майже не мало прецедентів за всю вітчизняну війну. Мене було інформовано коротко. Група залишилась без командира. Як це сталося? Про це більш докладно я дізнався значно пізніше від самої Ольги. Що вона знала про свого колишнього командира? Юзик був родом із Сілезії. Високолобий, тонколиций з русявим, гладко гладкозачесаним волоссям. Після створення у Радянському Союзі польської дивізії імені Тадеуша Костюшка вступив до її лав. Він досить вільно розмовляв російською мовою, хоч і не без польського акценту. Знав і німецьку. Готували групу у Києві, де Ольга і познайомилась із Юзиком. Юзик така була його легенда, мав видавати себе за українського націоналістичного діяча Богуславського. Син Куркуля з колишнього львівського воєводства. Працював у слюсарних майстернях фірми Ковальського у Луцьку. Там і залишився після вересневих подій 1939 року. Напередодні війни познайомився із донькою українського лікаря Ольгою Петрівною. Одружився. Незабаром до Ольги приїхала сестра Ганна, донька потерпілого при совєтах мешканця Львівщини. Так Комар стала Ольгою Богуславською, дружиною Юзика. І з'явилася сім'я, чоловік, Дружина і сестра. Все почалося наче з дрібниць. Приземлилися кучно, недалеко один від одного. У Ольги рація НЗ. Пошипки попросила. «Юзик, візьміть у мене батареї». Бач, чого забажала. У кожного своя ноша. Ні галантності, ні витримки». Треба, як вчили, присипати місце приземлення махоркою, щоб собаки слід не взяли. Ольга нагадала, а він ще і нагримав, соплячка, носа хоче втерти. На світанку влаштували привал у лісі. У юзика обличчя бліде, наче борошном припорошене. І очі якісь недобрі, чужі. А може, здається? Може, просто розкис. Що так невдало вийшло із висадкою, приземлились, як виявилось, за 150 кілометрів від наміченого місця. Підозру відганяло від себе. Чого тільки не трапляється з людиною? У Кракові юзики справді наче ожив. Почував себе у місті, як риба у воді. Манівцями, минаючи патрулів, привів куди слід. У розвідників були адреси, за якими вони мусили з'явитись у Кракові. І фотографія...